Åsnes Andersens Stordeliselskapis spiller sin foran et stille og overflitt publikum. Åsnes Andersens Stordeliselskapis. Åpner med introduksjonsparti. Åsnes Andersens Stordeliselskapis. Det er Andersen stortelig selvspartism. Håper Andersen stortelig selvspartism. Der kan du se hvordan tiden fungerer. 93 ja. timer og 27 minutter siden den siste um, opptagen. Ja, det er jo sånn klokke, klokke på telefon som jeg tar opp. Ja, jeg vet opp, jo det. Jeg ta, tar ta opp akkurat det. Ja, bare, bare informerer og lytter henne. Jeg har for mitt her opp, ja. Jeg så du trykk på klappen den gangen, faktisk. Ja, uh, Daft Punk. Hm? Uh, Daft Punk. Du är Daft Punk? Ja. Uh. Hva har pokket med henne med det? Så, har ikke det pu push the ja, det var det var sugar babes. Ja, uh, ja. Uh. Men um, Daft Punk har jo et eller push the button, tror jeg. Så det var vondt å se Neil Hamburger uh, gå i struben på Skrillex på Twitter, så var Nei. Det var sån Skrillex, den kände Musikkomponisten hade skrivit något sån art att det är tungt att vara i studio eller något Så hade Neil Hamburg och Quota det skrevs speciellt när du laver när du när du insatt du laver barn massa piss Ja, støj. Ja, det, var støy. det? Ikke, ja. Du, du, du du har hört uh, Skrillex. Ja ja. vet att det kan er komponist Till exempel ja, jeg vet ikke hvordan komponister Hvordan er du utdannet? Hva er noen som kan reise komponist? Ja, for her sitter vi liksom i vår tid Så han, det, det er musik, ordentlig musikk nei. Det er liksom bare lyder Det er bare bråg altså, Det var jo det de sa til Beethoven en gang i tida, ikke sant? De sa at dette, dette her er bare noe ja, Skrillex kan fort bli Liksom et Erklert geni, geni ø, Om hundre år til bättre om han är isolerad så jag kanske på slutet Van Gogh var <laughs> Jag tror bättre förresten, jag tror bättre var ni så han och så då var kommer fram liksom där i verken. du dra fram at det är bra eller skal du försöka få det så att uh... ja. <laughs> ja, det är bra isolerelse bara för att rättfärdigar när du har ju en par en par till personer alla gillar. Nej jag tänker på ehm uh... jag tänkte på Nei, for det er liksom folk, folk anerkjent ikke Beethoven i siden tid, tror jeg. Jeg tror Mozart, han tror er eh, framført, eller han var liksom... Eh, han var den tidens eh, bibo, eller hva Ja, selvfølgelig. Det var noen av dem som ja. fikk, fikk litt ære mens de levde, det var det. Velkommen til H.C. Andersens store lisensparty. Ja, takk. Det er gøy. Det, ja. Vi sp spiller fortsatt din podcast, og nå sier de inndørs i, um, i mitt hus... Eller leilighet. Ja. Gratulerer meg at du skal bli naboen men Føler du okay, det jeg får avslører hans informasjon, det? Jeg føler ikke det pass passer med for mat, det. Bare fordi at de vet mitt fulle navn og ikke ditt fulle navn, så hva, ja, kan de det finne ut... Jeg har jo det mitt fulle navn. Ut? Har du det? Ja. ja, ja er det er jo problem å finne ut her du bor uansett. Nei, det er en Ja, det er... Ja, okay. de trenger jo mitt fulle navn for å bruke gul jag siden ja, ja. så ja, ja. jeg har sagt mitt fulle navn du har bare sagt ditt første navn så nå avslørte jeg adressen din tenkte jeg at du var redd for ja nei, ja, nei. Ja, du tenker mer at ikke det ikke passer med format å snakke om hvor vi bor ja eller om <laughs> privatlivet <laughs> jeg, jeg føler jeg har utlevert privatlivet mitt gang på gang på gang med stor suksess i podcasten ja ja men jeg, jeg, føler, jeg føler ikke det er min min, min ting nei vel jeg, nei, jeg hadde, å, jeg hadde ikke tenkt å snakke sincere om det Jeg hadde tenkt å gjøre noe om det okay. Eller, eller slags uh, ironisk uh, version av ditt privat Jeg hadde ikke tenkt å liksom, snakke om det uh, Direkte til deg som den personen som du egentlig er Jeg hadde tenkt å opprettholde denne fasaden här förstärka karakterversjonen av det Som du uh, framstår okay. som på podcasten Så nå, nå gjør gör det stikk motsatt av det jeg akkurat sa jeg skulle. For det er jo bare tull, du er jo... Dette er jo... Altså, ja. Nei, nå graver jeg meg ned. Ja. Grav det ned i tide. Det er referanse til t-shirt til Julian Assange, som jeg er, så på ja, en dokumentar ja. som er norsk. Som han er. Yes. Nei, jeg kommer meg ikke ut av dette her. Du, ja, nei, jeg håper ikke jeg ødler hele stemningen. stemningen til helvete i stand når vi diskuterte uh, verdens... Altså, vår fundamentale uh, anledningsfilosofi om uh, om uh, verden. Ja, du tror at världen väl är godmodig ekologisk, ekologisk. Ödelägger så då? Nej, jag eller liksom, vill du så få det två grafer? Dette, dette er det jeg kommer frem til nå, eller dette er det siste i, i min filosofi, eller eller ikke filosofi, ikke livsfilosofi, mer og mer sånn bekymring uh, som vi snakket om. Det er at grafen for teknologisk utvikling stiger uh, som mye raskere enn bevissthetsutviklingen at vi vil ødelegge planeten vår før vi rekker å innse at ikke vi ikke burde det. Nei, det er et selvmordsige ganske, for nå veit vi at uh, hvis vi... Nå veit med at vi kan ødelegge planeten, og... Uh, se for noe. Til den tiden vi finner ut hvordan vi skal, så har jo teknologien allerede funnet ut da. Ikke nødvendigvis. Det ja, gjør vi sånn at det stiger fort da. Ja, det kan være te Men teknologien har vel egentlig funnet ut vi kan redde planeten. For det er egentlig det gjør ingen mening det, eller det var det, for meg er det absurd eller jag klarar jag klarar At det nu blir ödelagt eller från och liksom att jag tänker om tänker om vad ska kan jag ana att planeten kommer det blir ödelagt eller liksom. ja, men, pl Hvis planeten blir ödelagt så är ju inte någon annorlunda ledelse än att uh, land går konkurs i det stora bilden eller eller et, eller en bit eller, eller att det dör en fluga i det Ja ja sån ja för att då måste det existerar och då i det andra nej att jag existerar. Eller blir det här för space så? Nej, space då. Det det första att anläkna att mig Ja eller ja, jag vet inte om du anläkna at det existerar, så kan du kanske anläkna at det blir ödsligt då. Jag har aldrig trott att at allt en illusion eller så du känner du du det, an du det kommer allt på om betydning då lägger ida. Att man känner kunna tvändvis at nog existerar, men jag säger inom för den boksen Dermed anerkjenner at noe eksisterer, ja. så anerkjenner jeg at det kan bli ødelagt. Det betyr ikke at jeg om at det eksisterer. Nei, jeg vet ikke det. Sånn. Men det er jo fortsatt, altså... Det, Men, nå, det kommer litt om hvordan du på konceptet 10, jo. For at, uh, egentlig så er, uh, så er det sånn det er hele tiden, eller liksom at... Uh, Jag det en modell med ser ut som ett talkshow så sånn så vi sitter där. Vi snackar det här spacer ting och vi har et ett videokamera der. Det är så väl liksom jag filmar där. Ser du, och kort med peripheral of Ja, vi ser som ett talk så snackar om de her till lite ja. som ikke inte relevant i förhåll till det ni de snackar om på honkliga talkshows. Nej, men fortsätt om ti. Ja, eller väljer, jag tror egentligen bare... Det er jo, skal vi se for noe Betydning av å være i livet Er det liksom Og viktig det, som, det som, noe, um Ja, men for då er du inne på Filosofien igjen ja. Livsfilosofien, eller hva du skal kalle det For det er, det er et skille mellom Filosofien her og det, Når jeg anerkjenner At noe kan ødelegges Så er, har ikke det noe med Min livsfilosofi her Det er to skille fra hverandre Schönarna. Ja. Jag tror att när så tror jag alltså när skönnar ju, skönnar jag, skönnar också eftersom att det då blir ett lagt, men ja, eller så øh, Vem bryr sig egentligen? Jag vet. Ja, men det det har ingenting med sagner. <laughs> for det är som eh att jag med begravde katten øh, Dave øh, i går, det oh. min bror øh, en tidigare katten men som han övertog. Ehm, ornaträ i haven där näme avlidande genom en läge. Och det är en helt egen sag och för han bli avlid och kanske en viss omsorgsviktig en bild men också vi måste anerkänna att katten också lever sitt eget liv. Jag kan ju inte kontrollera katten. Katten valde att och bo sätta sig i villmarken för att han inte ville flytte med mig till här bordet. Ja. Så det som liksom, jag föler lett som, sånn, åh, har svikit katten, det är mitt ansvar och så har jag fått den ha ett bra liv men samtidigt vem man är att ta på sig ansvaret för liksom jag kan inte jag kan inte han liksom så nej så jag sliter på att att han sitt liv inte var så bra längre att han därför motta avleds det var en avgörelse som den nya ägaren hans tog eh. mig begraver den i jorden eh, när rottnen han veck och och vännerte och eh hans omorganiserar så han vänder tillbaka till till kilden ikvit sant ja som jag kallar det en ja men det är ju samma när planeten ödeläggs, Planetens sant? Planeten som materia omorganiseras och vänds tillbaka till kilden i ett större bild igen, tänker du. Så det är liksom den delen som alltså det det är också för så här planeten har blivit ödelagd. Det er inte nog mer no no no no, no med pans eller större ta inoverser än uh, en person dør eller att uh, det är väl samma grejer ja, så vi känner. <føler> ja. <føler> Jag är överhads spely i sover med mig. Jag är däckfallen. Ska vi gå till ett uh, till ett inslag? <laughs> ja. Med tillbagerätt ett et, och et, detta. Ja. Ja, jag vet att det inte har lust, men kan inte bara, men kan inte bara att samla sig upp 1000 golfbollar i kärna. Okej. Okay. Maskar ligger i garagen hemma. Bara gör det. Hej. Detta är Jan Pedersen. Du du känner som programledare och textförfattare i Håse Anderson Stort Lisensparti. Jag har en besked till dig. Det är snart val i Norge. Och وسe en ting jag hatar så är det slappa ungdomar och äldre som inte kommer sig upp på soffan. Okej, okay? vi har makten att göra en skill. Så låt oss upprätthålla demokratie, La oss delta i demokratie. Jag vill bara säga si till alla sammen, kom ner upp på soffan och stemm. Nå er vi tilbake. Uh, Tormod satt hjemme noe veldig interessant... Uh, okay. Kan du bare fortelle hvordan du satt hjemme? Ja, det er ikke noe mye spesielt. Jeg skal som noe spesielt i sommer. Jeg så pleier jeg å... Egentlig bare uh, låse meg inn i leiligheten. juli til 1. september, så sitter han hjemme, hjemme i leiligheten min. Ok, ja... Hvorfor gjør du det, tenker jeg? Det her er jo ingen mening. Nei, jeg vet ikke, jeg er bare veldig skeptisk. Det er som kommer over overbefolk av Kristiansand. Akkurat, ja. Så, jeg vet ikke, jeg er bare for turister. Så basically, så du sier at du sidder inn i leileden fra... Ja, fra 1. juli til 1. september. To måneder i strekk. To måneder. Ja. ja det er det noe spesielt, eller noe det... Om det er noe er det en seriøst spørsmål? Jeg, det virker litt sånn... Så. Hva er det du här uh, rett ja, for turister? med en rett... Altså, en stram... Eller en rett maske... Hva er det det er for ei, En normal maske. En normal maske? Ja, sidder, altså, sidder du foran meg her med en maske? Altså, med, med seriöst ans, altså, ansikt... Så sidder du her og forteller meg seriøst alvorlig om det er normalt å sidde i leiligheten sin i sommer i to måneder? Eller om det er noe spesielt med det? Ja, jeg vet ikke hva. Det, det. det så det. veldig på det. Jeg reagerer veldig på det. Ja, jeg føler det. Jeg vet ikke. Jeg, jeg, jeg, jeg synes det er en stor spekk for turister og har du gått i kvadraturen midt inn juli i stedet så så er det, du, det er jo sånn å... Tilbake igjen til... Bare, nå du på, på en sånn tankrekk som i utgangspunktet var helt absurd. Jeg, jeg føler jeg høres litt aggressiv ut. Jeg høres ut som vet ikke, Bill O'Reilly her. <laughs> jeg synes du er litt li sjokkert som deg. Nei, ja, jeg, jeg er ikke sjokkert. Jeg bare, eller, ja, er jeg, jeg, jo sjokkert på en måte. Absurd og merkelig. Altså, poenget mitt... Kan vi gå tilbake til det du startet med, Tormod, med å si at... Er det noe spesielt med å sidde to måneder? i leiligheten sin. Fordi du er på grund av turister. Det var du, du utdybe litt. Ja, jeg synes jeg var da, jeg har møtt, det var flere sommer på, der jeg gikk i, jeg satt i kvalituren den typiske, jeg var på, jeg var på, prøv, eller, jeg vet ikke, jeg skulle handle, eller ha noe klær, eller. Ja, vanlige ting man gjør om sommer. Ja, og det går ikke an å komme frem. Jeg synes jeg var da, det er bare ja. østlendinger og oslofolk, og Och så jag landet for så vet också. Og er det något ja, är det med alltså. Men engelskan som general så er bara kan futurist då så där så som Oslofolk liksom, eller så du vet du aldrig har kommit till knivsticke där och Nej, det är som det är om knivsticking og uh, drape över hela landet og liksom det og how ofte, how ofte er det är inte ofta det drap ikväll som så där en gång Oslo som då då ja. så altså, alle där kommer ni till du kommer fra Göteborg i GB, har du gett? Alltså ja, det, det dette er jo ting som att kommer från Byglandsfjord eller er Alltså detta är ju detta som är från som människor eller som urbana människor förelä har alltså överkommer den fikten For at vi ska bli knivstukade bara för att det är turister i byn vår. Altså, du kan ikke stole på det. Du, det altså, du kan ikke stole på folk fordi det er fra... Jeg skal leie ut leiligheten min til, til østlendinger i sommer. Er det det du sier? Altså... Skal du det? Ja. Ah. ja burde jeg burde bekymre altså, meg for at de skal knivstikke som liksom, fordi det er en familie med ja, mor og døde fra... Jeg, jo, jeg, jo, jeg, jeg tar jo ingen sjanser. Altså, når jeg slutter å ta sjanser... Du har sluttet å ta sjanser? Ja, det to siste årene har jeg barrikadert meg inn i leiligheten i to måneder for... For, for å slippe den risikoen. Så bra for to mod gippe du har knokket koden. Eh, ta, bare... altså, jeg, du går jo og handler mad, gjør du ikke det? Altså, nei, det er riggende opp sånn at eh, mora mi kommer inn om og med provianter og det er altså, sånn. Åja, oh, altså, det er greit uh -huh. å sende ut i, i faren. Altså, hun er jo villig til ta den risikoen. Og du er villig til ta den risikoen til at mora di kan bli knivstokke når som helst av østlendinger på ferie i Kristiansand. Og altså, hun kjelleputte seg det, så da tenker jeg at når jeg først får den muligheten, og hun er villig til ta den risikoen, så ser jeg ikke noe. Ja, det er jo ingenting. Jeg altså, er fryktelig bekymret for galt med å uh, utsette mora di. Uh, altså, gi henne det ansvar av å fortsatt være mora di, om du er, er det 27 år gammel du er nå? Ja, 27 ja, så bra. Jeg, det, det tipper jeg riktig. Men jeg vil ta tag ta i dette med altså det, det, det du sier om. Eh, for du er ikke redd for å bli knivstok i Kristiansand ellers på året? Oh, nei, jeg føler det. det der. Det <laughs> Unnskyld, jeg klarer ikke å holde meg Det er så skjønt. Ja. Ok, hør her. Folk reiser på ferie fra Oslo til Kristiansand. Var var det Stort folk satsar altså, sånn, på barnen som säger att dyra pork eller så säg god. så på färje. Alltså den tiden i året är det er minst sannsynligt att uh, det knivsticker någon när tänker jag. För jag är på färje for att alltså fram eller alltså det största chansen för att det knivsticker någon på vägen från jobb en vanlig dag i november liksom än att det ska liksom vara fullma fri allt är bra ingen jobb det sommar. Jeg tror jeg knivstikker den her fyren, for det er... Nå altså, er av... Oslofolk har jo mindre grenser for å ti de knivstikker folk. Ja, for der føler jeg du generaliserer litt dette med at, at Oslofolk ska være så, så mye mer barbariske enn oss Kristiansandre. Uh, jeg skjønner ikke helt henne altså, ta det, det fra. Jeg vet ikke at Kristiansandre er lune og rolige. Ja. For vi er jo kent for å være... Ja, det er sant. Altså, Oslofolk er jo ikke aggressive, sånn, uh... Ja, det vet jeg helt, men uh, jeg... Ja. Er det. Altså, det er jo kriminalitet og knivstykking i Oslo enn det Men så er det jo flere folk jo i Oslo. Ja, og så kommer det er mange folk at de må komme ned her. Og de bør ta med seg den aggressiviteten. så jeg synes, jeg synes du ser verden fra et veldig... Jeg synes, jeg synes det skrømmer meg faktisk. At det, det her holdningene her fortsatt er blant oss. Jeg vil jo kalle det paranoia basert på generalisering av Oslofolk som det er ikke bare Oslo ferie. folk altså, Det finnes jo altså, Jeg har vært i Arendal altså, den her, Jeg kommer ikke jo, til å slippe krogen på den her Jeg kommer ikke til å legge god vilje til her For nå, er vi, nå har vi gått på en måte Nå føler jeg meg Så dypt uenige At dette her, dette her skal vi komme til bondes i Når du er i Arendal vad skjer i Arendal? Jeg har jo vært i Arendal Jeg har jo ja. veldig mye faktisk Ja, det er jo, de er jo tre meter over skulderen bare boler folk. Ja, den stereotypen hørte jeg faktisk selv på jobb, du mener. Jeg har jo den ofte, faktisk. Ja, det er et inntrykk som ikke har av folk for andre, men første gang hører... ja, var det andre, altså, kunne du det faktisk noe med det? stereotypen mener, det de gangen ja. etter har altså, det vært, altså, har ikke vært noe. Feil... Nå var jeg mitt i sommeren, den første gangen, og liksom, i bådhavnet, det var krotekrønt där. Okej, okay, när när du säger det så när jag var i Arnold fått på uge uh, sedan och satt uh, ut på lördag och spiste pizza och det kom var några bollar eller sånt skickligt. Nej, var der alla fall. Men det var också så sen lagt lagt åtto sen tror jag. Det var, var afrikaner, men det som ja meg, jeg var arisk <laughs> ja. eller germaner <laughs> uh, gallere. Nej. Uh, uh. Det som skedde med eh uh, uh, Liksom, på jobb så var det en som liksom sa at det er som starter på trøbbel på en fest og dette er liksom en som er noen å ringe med som fortsatt går på fester i liksom i hele i hele Agder ja. <laughs> til hele sann sånn. er det noen som starter bråg eh, på fest så er det angivelig folk fra Grimstad eller Arendal, sier han og så ser ja. de sånn der å eh, oh, stor rett her, og så, så kommer han fra meg hent med ser du på damer med ja det er liksom, in men ja. min stereotip, eller ikke stereotip, men altså mitt realistiske syn på folk fra andre er at de er hyggelige, naive og litt sånn domsnille, egentlig. Men det er kanskje Dag-Otto Lauritsen. Ja, så har de mindre verdenskomplekset jo, kanskje. Ja, for det er du snakket om det der med det der kommunesammenslå, eller... Kommunesammenslå? Uh, <laughs> <minst> <laughs> nei, du snakket om at før så var eller, hennes, det ikke så hyggelig. Dette ble veldig lokalt for et annet sted enn det vi... Uh, Nei, det om, for Arnald var den første byn på Sørlandet, men så bestemte Kristian 4., eller hvem det var som... Ok, her er Kristiansand. Dette skal vel være den viktigste byen i, i Sørlandsregionen, skal være mellom Slavanger og, og, og, og Oslo, eller Bergen-Oslo. Han flyttet jo et eller annet bispegreier ned til Kristiansand fra Slavanger, som gjorde at Kristiansand ble ille som... Velkommen til Ørnand og Rolavs mjukhjerta historie. Dette var liksom anti den Carlins harco history här snackar vi ja. mjukt och ömt om historien. Ja. Nej men jeg for, uh, det som jag vet inte tror jeg tror att sen då Arnald Arnald landades det stads eller bystatus förkanske någon sån eller om det varit landades eller så blev Kristianssons första byn eller Arnald hadde, tror jag äldre än Kristiansson i alla fall. Okej. Okay. <coughs> Så det er ja, litt sånn litt med det, men så plutselig så... så Kristiansand litt... ekspanderte og ble den største og viktigste handelsbyen på nær Kristian, eller eh, Kristian Danske. Så dette her har, det, tenker du at kanskje det har tatt PC-et mindreværlighetskompleks gjennom g 1 eller gjennom... Ja, det er litt sånn som Norge kanskje har for Sverige, mer. jeg vet ikke at det, Ja. Ok, vi var, det var liksom... Det var egentlig bare tilfellighet at det var miss som på en måte ble union, liksom, eller vi var liksom det minste, jeg skal si for noe, at, at det er tilfellighet da, at det, vi ble min mot løsre i oss unionen, og ikke dere. Mm. Men liksom da svarte døden, at jeg drepte drept den gjennom sånn, 60% av befolkningen i Norge eller noe. Jo, jeg tror det var noe Men, men er det dette her du føler, Tormod, at det er dette som gjør at... Altså, ja, har ikke peiling på på sånne historier og forskjellige... Jeg, har ikke noe nei, studert lokal... historie? Nej, det tror jag. I vilken lokalist du har så någon av alla. Det, er... det tror jag. Men vad är det? Jag har nog jag har glömt det? Det är så mycket sen. Är ja, far. Jag har koll hørt... på filmstudion, så studerat engelsk, och så. Jag har hört att jag kan med nå snakare om och det har hört att okay. folk generellt och jag kan med själv igen att du glömmer mer av det du har studert, men att du glömmer vad du har studert, Det föllre är lite sån ovanligt. Uh, jeg vet, jeg vet, jeg husker, er så jag vet jag vet jag huskar också kan jag si, få ha nu ha något friår med anför sån så menar du friår vad du säger vad det är för det vi trycker ja för det du sier, det? sa på morgon liksom, liksom, altså, ufri, ja, okay. så nästan fick jag att tänka att liksom friår att liksom alltså på ufri ufri vill jag kan få Okej så ett ufred det är ett ufri vill jeg vet ikke, jeg har ikke noen frivillige år. Jeg føler ikke noen av mine årene har vært frivillige, men ja. Altså, annen blackout, så. Ja, det må du jo dype. Jeg skal ikke, ja, jeg har kommet til poenget ditt. Ja, men derfor husker jeg ikke alt jeg studert, så. Ja, fikk du en ny, eller slettet det noe av hukommelsen din, det frivillige året? Eller ufrivillige året? Ja, eller, ja litt sånn. Det ble veldig tåket, jo. Ok. Men du er altså redd for turisterne i Kristiansand? For at de skal knivstikke det specifikt Eller er du redd for at de skal skyde deg med pistol? Eller bortføre det? Kanskje du bruker det til å presse mora di for kontanter? Presse mora mi for kontanter? Ja, så altså ta det, for eksempel kidnappe det da. Og så finne ut hvem som er mora di, og så får mora di til å betale ut. Og så bare, eller så sikkert du ikke fått det? Ikke kanskje, altså det... Altså, turister er jo veldig utveienlige. Jeg ser heller ikke vekk fra at det ikke kan skje. For det skjer ikke hele tiden. Altså, overalt. Altså, det, det er på en måte... Ofter enn ikke, så skjer det ikke. Eller, nei, men for, nå, nå er jeg bare... Nei, nei, men så legger jeg i leiligheten min, så kommer det jo ikke til å skje. Så det er jo ikke noe... Hvordan vet du det? Altså... Selvfølgelig, selvfølgelig vi kan bryte seg inn noe Ja, selvfølgelig Men jeg ser ikke for meg turt det er, Jeg føler det er litt sannsynlig det Eller det er nesten mer sannsynlig Ok, her er du sommertiden eh, Kriminelle vet du at Veldig mange folk er vekk på ferie og, Altså, og, jeg lyser på hele natta Og hele land som ja, at folk ikke setter folk hjemme Ja, men det har jo Alle har jo lysene på noen reiser på ferie for, for å få det til få det Og så er det også forstår. ikke døra Sånn at når de ser Oi, her er noen hjemme Her jeg føler det er litt då faktisk for da, blir det, da kan de gå rätt in då hører det ikke nødvendigvis hvis de kommer in midt på natta. Åh! Jeg synes ikke ta sånne sjanser men ikke låse... Det synes jeg bare blir helt irrationellt i forhold til alle de andre forhåndsreglene du tar. Jeg føler liksom... Jeg, jeg tenker jo at den tiden på året som det faktisk er størst sjanse for innbrud, det er jo faktisk eh, akkurat i måneden mellom juli og september når, når folk er på ferie. Og det er liksom... Hadde jeg vært dead da, så hadde jeg tenkt meg nøye om før var for mye i leiligheten den tiden der. Jeg ville i hvert fall låst døra hvis jeg skulle være der. Ja, nå låser jeg jo... Eh... Og så er det noe sånn at... Ja, nå, så at så er... kanskje de rummar er inne det er jo ofte. Altså hvis er på dos og så er det ondt. Ja, selv om ikke det er andre... I... Ja. ja, hvis det er det nå, så... Kan jeg spørre deg, når du dusjer, ja. er du nagen da? Ja, ok, jeg bare måtte du er ikke for at noen ser på deg Du har ikke på deg badeboks Du er for at noen se på deg Når du dysser Det er min egen leilighet Ja Nei, ikke noe Nei, ok Nei, jeg bare spør Var det merkelig å spørre om det, liksom Ja Ja, jeg føler det Ok Er du naken? Ja, det er det Men jeg er jo en Det er liksom en vanlig Eller en vet ikke En vanlig person Jeg, jeg føler kanskje jeg, også, jeg er også en vanlig person jeg også Åh, okay. oh, ja, ja ja, det har jag ju sagt under tvivel på något samhällsfråga, men men jag bara tänker du har två typer kriminella då, tänker jag. skoler. Altså, okay. Du har den eller du har två typer heller eller nu snackar vi heller om eh inbrottstöver, inte kriminella. Du har de som eh, eh de som ser at det är öppning där folk inte är hemma så det kan också alltså är inte sågarl för inbrottstyv och när när jag var vittne till resonemanget så bara såg jag att är du mest är du rädd för dig? Men för det nei, nei, jeg, jeg bor ju ut. Ska säga för det bor lite i Linköping så jeg. så var kraftfullt resonemanget. Mitt sa du två typer inbrottstyv och det är den typen som går in, stjäl och tingen kommer seg ut. Uh, Og så har du de sån som hvis du har sett den fängelsedokumentaren till Louis Theroux Nei, ja, Nei, for du har, uh, der har du en fyr som, bre, som uh, stadig bryt sig inn og uh, voldtok uh, og torturerte de som bodde der. Home invasion? Eh? Home invasion, ja. Ja, og det gjorde han bare fordi han syntes det var gøy. Så jeg mener, du har to forskjellige um, typer um, innbrudstyver, og, og den andre typen driter i, om du er hjemme, for å si det sånn. Og altså, da er det egentlig altså, best å ikke være hjemme når de kommer. Det er et type home invasion folk har med. så bor jo sånn, blokk, i Koblokk i vår i fjerdet har jeg ikke sånn det. Du føler at det er andre... Jeg i risikoen er ikke ny stor. Eller ikke sånn. Jeg, føler, jeg føler, home invasion, så innbrudd i Kristiansand-området. Ikke... Jeg ser ikke... Da føler jeg liksom, ok, det skjer. Det er skjer ikke så, san meg. så sannsynlig som å bli knivstukket en østlandsk turist på gada i armaturen. Nei, jeg, det, jeg det er litt med... Det, hva skal jeg si på nå? Eller bare lommetyper i joksa, men jeg, jeg føler... Går du du, du... du går jo bare stor... Du stiver folk når du går ned markens Det er det liksom, eh, som For så vidt puster Mange vil jo kanskje påstå At du er tryggere I en mengde enn alene Men du vet jo aldri hvor kniven kommer fra Se på hvordan sånn sill eh, eh, Og fugler Og så vidt altså, De flyr og svømmer i formasjon for, for å være en stor enhet Se på hvordan sånn herer eh, Kriger i formasjon For at du er sterkere sammen Ikke sant? Ja, men her... Og skal vi se for noe? Så, noe så har du igjen, ikke sant, 18-tallet. Hvis det er det en sill på siden av deg, knivstikker deg. den, den sillen som trodde han var trygg midt inn i uh, stimen. Han har ingen, ingen form for uh, forsvar. Nabossillen knivstikker han. Hvis du snur litt på fliser da, la seg at du er interessert i å knivstikke noe. ja. Uh, er det ikke... Det er ikke, altså, det ikke nei, ikke det... du spesifikt Men ah, ja. la oss si at en person er, er, Har lyst til å knivstikke noen For eksempel en familiefar fra Hamar eller Oslo Eller ja, et sted der Som er på ferie med familien sin Til dyreparken ja. Bestemmer sig for å knivstikke noen tror, tror du ikke sjansen er mindre For at den nøyaktig den personen Blir deg hvis du går mellom tusen mennesker Enn hvis du Sider hjemme i leiligen For jeg tenker hvis jeg skulle knivstokken ordne, så er jeg kanskje minimalt med vittner en nøkkel her. Og så har du også dette med um, ja, Nei, nå, nå glemte jeg et poeng i mitt. Ja, nei, det det, ja, det var det. <coughs> det jeg skulle si at, ja, det er jo, det er jo selvfølgelig en far for bombeattentater når du er i stor folkevegner. Det, det er veldig sjeldent det skjer et bombeattentat typisk... på noen som sitter hjemme i leiligheten alene. Jeg får noe, altså, ja. Det er jo en ting. Altså, der er det mange turister. Der er det jo mange turister. Terrorister? Ja, er det, er, det er mange turister. där er det også mange terrorister. Var det så sa? Ja, altså, det, det samles mange folk. Der, for, jeg vet ikke om jeg heter det nødvendigvis. Da. Det kan være. Det er jo et aktuelt mål. Ja, for det er... For jeg vet, jeg, faren min, han var i New York. I 2001. Nei. Og der ble han kvivstukken av en turist. Oh, ja, men det var den andre veien. Altså, han var turisten. Ja, han var også turist, men han var på besøk. Åja, oh, det var en annen turist i New York som... Nå detta jeg... Dette føler jeg faktisk en viktig forhold til... Ikke meningen av psykoanalysere det. Veldig grunnig her och bemänning be... New Yorksband knivsticke. Det är inget meningen att behandla det eller håna det heller som liksom behandla det för detta är ju egentligen och det här borde jag faktiskt respektera på et mänskligt plan och faktiskt snacka till det som ett människa för när jag förlagt väldigt struben på det. Okej okay, så får den bli knivsticke på färje. Det som hade varit sykt vitt. Okej, okay, ble... ja, är okay, det som hade varit sykt vitt är bara slänger ut, bara klipper det ut, visst det blir för dritt. Det hadde vært vittig hvis du hadde sagt at faren din hadde knivstukket når han var på ferie i New York. At det var derfor du... Men, men jeg du ut. Jeg, ok, Tormod, sorry. Nå, det var leit å høre at faren din ble knivstukket. Ja, det er jo ikke noe gøy det. Altså, det er, Nei, altså, jeg, jeg griner... Ja. Du vet jo aldri hva som... Han jeg måtte griner, ta Steve Kamperspøyt kamp og, og... Jeg griner inn i meg. Ja, de var det var rett for... han død ikke? Ja. Nei, nei, det var altså, Det har kommet seg til sykehuset Men det, jo, det kan fort være litt rust Eller hepatitt På, på kniven Du vet aldri hvor han har blitt brukt tidligere Så det er en ting liksom, Det kan godt være en hidinfekt Av kniv Oslofolk knivstikker de. Det er liksom, greit å overleve å stikke, Men du har fått en uh, hvis jeg, Symptom Hvis jeg kan være bare litt til hjelp Som venn her, så tenker jeg nå skjønner, skjønner jeg henne på en måte du bygger uh, uh, på en måte tankene dine fra, eller er noe henne at, ja, jeg skjønner, jeg skjønner hvor det kommer fra. Men, men du kan jo tenke litt så sånn at uh, hva er sjansen for at det skjer med... Ba, altså, al, jeg du lever livet liksom, hver gang noe skjer, men om du kjenner at du, du frykter at det ikke vil skje med deg, det er jo bare sånn. Kan det ha vært tilfeldig at det var en turist som knivstakkene i New York, og kan New York være et mer jeg vet ikke, farligere sted å være på gada enn Kristiansand? Er det For, er turist? Jeg, tro, jeg tror jeg. det. Er, er, altså, jeg på, er det den detaljen med att det var en turist som knivstakk din far, du burde, eller, eller att han var i New York, tenk og redd da? Og, og hvilken vei og tyngst kan det heller være med det att han var i New York som gjorde att um, att han ble knivstakk ikke der, eller var det framprovosert eller var det helt uprovosert, eller han ja, skoå på mig på, på Times Square Garden Times Square og Times Square Gardenne og og jeg vi kan han alle bak up se en sådan I of new York uh, som stor caps og oh, hadde uh, I of new York på uh, på 10jor og så kommer det var en så skull ik uppe en en så statue of Liberty liten uh, så so, miniatur Mm. Og så var det bare en igjen Og så var det en fra Tjekkoslovakia der Som også hadde Og så ble det liksom Det ble litt kragelig og litt sånn og, og jeg tror egentlig faren min bare, ja, Jeg har du kan få han Jeg fått min uh, kjorte Jeg har fått uh, kapsen så, Nei, jeg kan, kan jeg hoppe rett uh, Bare hoppe et par tankrekker fram, framover her For det, det tar litt tid å liksom Ser du det som realistisk at du vil ha en lignende type situation, der du krangler med en turist om uh, en type um, uh, hva er det er det er for noe memorabilia eller tror du at du kanskje kan unngå den situasjonen, hvis det var den situasjonen som gjorde at din far ble knivstokke da for jeg føler det er mange elementer her som du ikke nødvendigvis uh, passer in i på en måte din situation. du har New York du har veldig mange turister på samma ställe och du har att på till en konkret krangel mellan din far og en annan turist. Så det är ganska många ting som ska falle sammen før du havnar i samma situation tänker Om ja, du har om du har uppmärkt liknande situationer då ja. så har satt på så satt på på en bänk i parken i Vadum kyrka i Kristiansson. Mm -hmm. og så kommer det mandag, så jeg liksom, jeg ikke, stille, en man och så faller som liksom, I can't I can't go. I don't know what to do. som «En ledig herre! En ledig!» «Åh, hva skal jeg... Jeg ble just livredd! Livred. Det var liksom... Uh, var det var en forholdning!» «Ja, og så...» «Nei, jeg løp!» «Åh, så er ser ikke noe mer enn det?» «Nei!» «Nei, men...» ne... «Ja, jeg ble jo nesten jagt vekk fra bunken!» «Nei, hva har han sa igjen?» «En ledig eller?» Jeg føler det var ett aggressivt spørsmål. Ja, det ble det tonefallet. Ja, det er dialekten. det altså. det. Jeg føler jo det var ett aggressivt tonefall. Føler, ja, det føler jeg. Jeg føler kanskje det er dialekten, at du har en slags uh, frykt for Østle. Altså, var du med dialekten? Du får, ser du meg på TV uh, når du sier deg nå bare, sorry for at jeg bare syk og analyser, eller ikke syk og analyser, ja, analyserer Ser du mye på TV når du sitter inn i de her to månedene for eksempel, eller tilvarende? Altså, det ble selvfølgelig litt, eller sånn da... For all den vold... Ja, prøv, jeg prøver å holde meg oppdatert. Eller leser du Jonespe-bøger og sånne ting, det, eller? Nei, ikke noe sånn, ikke sånn... Nei, for jeg tenker at dette her bildet du har av, av, av, av, av liksom Østlands-dialekten som eh, kan Kanskje, kan, og den stereotypen at Østlendinger knivstikker... At det er kanskje... Jeg vet ikke, jeg er litt... Uh... Ja, altså, jeg, jeg tror nok det folk fra Bergen, morgen, og Torbjørn og Torbjørn som knivstikker. Ja, du tror det, ja. Ja, altså, det, er, det er jo folk i Kristiansand også som knivstikker, men jeg tror det skjer oftere i Oslo. Den andre plassen... Ja, så du bekrefter det jeg sier. Hva er du sa for noe? Så du bekrefter det jeg sier, ja, mer eller mindre, at du tror at, at Østlending og ration for knivstikking är hörare bland östländingar än bland andra. Ja, avlottslomo eller sånt. Alltså du har en sånt fundamental frukt for östländingar, enkelt för att du är väl det. Okej. Är föllor du sätter dig in i jeg kan kalla rasism, eh uh, men uh... ja, jag föllar Det här föllor du kan jag har ju nog i botöstländingar. Men har kommit in i förhandsregler när det kommer till östländing, turister. Ja, men ja, men turister, de de är du skeptisk till som generellt. Utländska ja. turister och sån stil då. Ja, där det är ju såna då kunder som eller den som på någon hamn eller eller så du har du kommer... en grupp för exempel, jag vet inte, eh jag turister fra vet jag inte från Baltimore för exempel, gå Hans Christiansson. Ja. du vet att jag är från Baltimore? Uh, du ser det går med Isle of Baltimore t-skjorter. det ble feil. Det er tydeligvis bare folk som har vært i Baltimore før de kom til Oslo da. Turister. Så det, det kan jo ikke være. Nei, la oss si at du, det er et eller du ser. det kommer en bil. Nei, bil. Det er som kjører fra Baltimore til... De kjører i Vesterstranggata eller Dronningens eller noe sånt. Hva har det med sagen? Tenke, liksom, det er jo ikke så ofte folk kommer i bil i Markens. I Gågata. Nei, nej det... Greit, men uh, la oss si at du hadde sett uh, en gruppe amerikaner da. Hvor rangerer du faren for knivstikking i forhold til hvis du var østlendinger? Er sånn, uh. kommer, kommer litt an på... Uh. kommer litt an på holdninger, synes jeg, tenker jeg. Sånn, uh. Jeg vet ikke, det har ikke vært hennes mange amerikanere. Og det er liksom det å skille skiller du från engelsman eller kan du så lätt allt det? Nej. Eller där är förlåt. Förlåt, jag markerar skill på det du, at, eller jag markerar och okay, han är från ett engelskt talansland. Han är från han är från sån tysk talansland. Ett tysk talansland. Då har du kanske foniska vet altså så där. Men kan du alltså skilja från från varandra? Det er ikke det Nei, Nei. du på uh, Når du reiser På besøk og andre Jeg vet ikke, er vi interessert i å, å gå så dypt inn på det her kan oss hele vende litt tilbake til det vi snakket om at, at jeg er litt lyst til at denne podcasten Som tydeligvis har blitt torrmods Altså noen torrmodsentrerte episode Av en eller annen grunn plutselig så sklei du inn her og, og, og tog over showet. Åh, oh, det er som spurte meg. Det er bare svårt, ja. Du trenger jo bare, altså, jeg angriper deg ikke, jeg, for vi tar fullt ansvar för att du fikk den episoden. Ja, jeg synes det var veldig hardt. Interessant og, og inne, ble... å svare kallert inn der. Gøy å om Tormod igjen. Ja, uh, ah, men det er jo hyggelig. Jeg føler ikke. var ikke noe uh, stående av dårlig stemning. Nei, nei, nei, nei. nei. Men først, dette er en Tormod-episode. Okay. Uh, så la oss snakke litt ut om dette her, liksom. Jeg har lyst til at denne podcasten skal ende med at du uh, Se det som en utfordring fra meg uh, Programlederen Om at du skal Faktisk Ta et standpunkt mot den frykten din Overkomme denne angsten din For, for å gå i, i Jeg vil at du ikke skal barrikere deg Jeg vil att du ska gå med på det i løpet den denne episoden Jeg tviler sterk på det For det altså Ok, men se på det sånn da. Har du lyst til å, å, å resten av livet Og å, å sitte i denne hele sommerferien mer enn sommerferien er faktisk to det De fleste er bare fi, altså, maks en månedferie om sommeren. Så altså får jeg se på det som er gå i hi-aktig. Altså, gå i hi? Ja, det er livsstilen min. Er liksom... Og dette her føler du er rasjere. Eller denne livsstilen føler du at du, som den eneste personen i hele verden, har funnet liksom, noe som ingen andre har oppdaget? <gå> altså, jeg kan ikke uttale meg om det andre... Och då som jag ju och kollar om det ska få fler kristna som är rätt för turisterna. Smörr också intressant. Ja, Har det ett tillare faktiskt på. Jag tror att det är en annan person i hela kissan som som delar det syns med det. Ja, alltså nu kan läsa för vad man vill se att folk eh, folk gli och turisterna för det. Vad är därför jag håller med honom? Det är för media. Ja. För de med ja, det är bygg grupp som det är ju alternativ med därför så vet men ja det pröva egentligen bara så missar jag säg position. Alltså Det är så när vi är så nu läs så ingen av det där det där hatar media, jag bryr mig inte medior. Men men men, men dritter mig. Detta handlar om det. Jag bara förolor ska du skal ska du leva resten av livet liksom sånn? ska ska du så sånn som när du får det en ankligt jobb skal du gå till chefen och liksom be om åtte ugers ferie liksom hver sommer skal du ikke ha noe ferie utenom hvordan skal den logistikken gå opp altså det, hvis det, det blir et problem så er det jo bare å in inn det er ikke, ikke bare å jobbe inn <laughs> ah, jeg skal komme litt an på jobben her, men jeg vet ikke ja, hva det har gått veldig jobb, ut hvordan jobber ser du for deg å havne inn da? hva er drømmejobben din? Ja, jeg får se for noe akkurat dette er jo ganske gøy, men du har ikke noen større ambisjoner enn dette jeg får se for noe det er da har jeg ikke redd å bruke uttattelsen til noe, for så vidt. Uh, så en, uh, jeg vet ikke, akkurat nå er jeg litt sånn uh, på letning etter uh, å finne, finne ut hva det vil bli for noe, men uh, okay, jeg føler ikke at hast. Føler jeg føler at er enda ung, så det... Uh. Ja, du er jo det. Nei, men samme var det som jeg drømmer om men uh, jeg trodde det ble vanskelig å leve et liv der... Uh, där du bara kärar dig inne i relation. Kommer du någonsin att släppa någon annan in i livet ditt? En annan person. Ja, kan du stole på en annan person nog till att och låta dig du får det att sen när du bara kärar dig inne med med men kärleksdelse så du får det att den kärleksdelsen du eventuellt hamnar upp med gång i tiden alltså det höra det en vem bryr sig. Alltså ikke alltså ska få lov att vara Altså, skal du barrikere dig i to måneder fra eventuelt baren? Uh, jeg føler det ble barn? bra å ta, ta, ta litt hardt i at det, altså, jeg barrikerer, for, altså, for døren stod jo åpnet til hele døgnestiden. Ja, men mentalt barrikerer det, eller sosialt barrikerer altså, det. Som det er jo tar... bare, er bare om at det, det går ikke an å stole på utilregnelige ut turister fra Østlandet, derfor vil dere ikke omgås det. Jeg føler jo ikke... Det. Jeg reagerer veldig sterkt på hvordan du generaliserer overfor Østlendinger. Jeg, jeg er sikker på at det er som hører på denne podcasten. Og jeg, liksom, jeg tenker... Ja, men nei, jeg har ikke noe imot Østlendinger. Men jeg har ikke noe imot noe... Eller, jeg er redd for utelgjengelig... Jeg, jeg, uterreng, utel, utel, utelgjeng, jeg for at kan oppfatte det som at... Jeg er redd for at Østlendinger kan oppfatte det litt som at du har noe imot deg. Ja, på det føler jeg ble det... Ok, jeg er redd for utilregnelige turister. Ja. Det, det høres bærer ut, men noen gang det, og, altså, må du snakke om turister på, generelt, du? Tror jeg kanskje kan, du er ikke redd, altså, for på nakken, eller noe, altså folk... <laughs> ja, men, det var det hele du är ju rätt så folk som orat till och försvarschef men jag tror du reste föreningarna jag tror det. Ja för du er ju rädd för att liksom någon ska at du stigmatiserar grupper av turister. Ja. Ursäkta för då. För då det måste ha så sån måste det du. Det är väl som här for exempel tillhör ja, og jeg er jo ikke redd for det. Sånn, du går an og sier, jeg er ikke redd for uh, forskjellige, eller, hvis du deler det opp, så er det mange turister. turister. Ja, men sånn som en masse, så er kanskje turister veldig utregnelige. Nå føler jeg, er du, det, er altså, det er skummelt, hvordan du uh, ser ditt menneskesyn skrømme meg, dypt. Mi, mitt liberale åben sinne uh, av sinne, sin reagerer veldig sterkt på måten du, du snakker om med mennesker på på denne måten. Jeg føler meg litt angrebe, faktisk, for jeg faktisk, øh, er faktisk väldigt glad i å reise. Jeg føler som en turist, og hvis jeg det møtt disse holdningene her... Jeg sier jo at det er opp til hver enkel turist å oppføre seg om de turister. På åter. Ja, men, men når du tar alla turister och säger att individuellt sett så så, så, så, så, så, så individuellt sett, sett så är du inte rädd för turistarna. Men som masse, då är du rädd för det. Då föler jag att du du eh sätter alla som är turister i bås. Och då fruktar jag att hvis där reser att hvis där reser på ferie till Midöstern og, og, skal jeg være redd for at folk sitter og barrikert hjemme <laughs> og frykter at det skal knivstikke de? Er det den type ting jeg skal frykte? For det er en turist altså jeg var bekymret på en måte at det er det synet du har på folk som reiser til andre plasser men det har jo litt mer, hvis du bare oppfører meg som en lokal. Altså, du forsvarer det her synspunktene dine. Du er helt umulig å komme gjennom til, faktisk. Hvis jeg oppfører meg som en lokal, så ja, då ikke du at jeg er en turist. Ja. Da... Ja, og då går ikke du ut ifra at jeg vil knivstikke deg, det du sier. Ja, for så vidt, men det er jo litt skummelt igjen. Hvis du så, faktisk har hensyn til å knivstikke meg, at du infiltrerer deg, hvis det er jo akkurat som, si, som å si til en svart person at jeg er ikke redd for individuelle svarte mennesker, men jeg er redd for uh, massen, eller hva mange svarte folk... Altså, hvis jeg ser mange svarte folk, så er jeg redd for at en av dem kan knivstikke meg. Så hvis du bare oppfører deg som en hvit person... Ja, da føler jeg at jeg ble litt dårlig gjort før. Nei. Noe, jeg, jeg, jeg, jeg har ingenting imot... Eller, jeg, jeg bryr meg ikke ras eller legninger, eller hva skal jeg si for noe? Nei, men det er tre kroner liksom, som kan bruke det neste gang. For, jeg, det, jeg, føler, jeg, føler du, jeg føler at du svartmaler mine det jeg sier nå, eller liksom du er bare redd for turisterne, eller liksom det er så utregnelig, de er bare de, de er her på et øyeblikk og så reiser de videre, eller liksom Og jeg er redd for de holdningene du har om morgenen, for jeg er dette her, altså, kommer litt sjokke... Altså, at du har disse her holdningene... Hvem, hvem flere har disse her holdningene over turister, tenker jeg? Ja, jeg ser for meg det er Ja, det er jo... Ja, du gjør det. Så vi kan ikke være trygge når vi reiser heller. Altså, vi vil bli mistenkeliggjort for å være på besøk i andre byer. Ja, men da... Så jo... det er for noe... Før for tre år siden, da var i Haugesund. Som, prøv... som turist? Ja, men jeg prøvde jo å opp, oppføre som er lokalen. Jeg nu jo å prate ikke, dialekt. Jeg synes ikke det er noe mål i seg selv å prøve Haugesund-dialekt når du er i Haugesund. Og så skal vi da lære fra forskjellige kulturer, lære fra forskjellige plasser. Hvis vi alle skal opp, prøve å oppføre oss som dem med. Og så skal mitt ta lærdom fra for eksempel øh, øh, Kinesere Hvis kine eller hvis, øh, kinesere reiser her til å prøve å oppføre seg norsk då kan vi jo ikke lære noe av Ja, du kan jo det når du blir Kjent ved folk på individu sånn individu individuelt Men det Ja vel Tå området ja, ja vel Jeg tror bare vi må være enom at vi er uenige Faktisk jeg vil, jeg, jeg vil, jeg vil, jeg, jeg... Du har ingenting att tillföra du bara sitter här och observerar liksom. Nej, jag menar det kommer ju måste låka kommoder absolut, ingenting logiskt. ha altså, tormod ska ta et standpunkt her Ja, okej, vad du, du jeg... alltså han har ju tagit ett standpunkt det är keyd men att jag inte kan ta någon ståndpunkt. Nei, ja, ja vad menar du? Menar du att såg du detta här sund och hållning och för för ett människa i i Norge 2013-åren? Nej, jag får landet ett eh. Øh... Ska kallvlan för landet. Men øh... så detta är nog som hälsedikation. Är för landet irrationell, låtska för tom. Ja, vi... visst detta här är nog för for indikation på på ossen massan eller folk flest tänker så är väldigt bekymrad for... Øh hvordan det skal gå med dette landet her spesielt når som sommeren kommer og turisterne strømmer til altså, det eneste er jo mot uh, turister eller jeg med ikke om det er turister men jeg føler uh, det eneste er liksom de er ikke spesielt uh, på Flekkerøy når det er Plusbankup eller Coldbankup kanskje det flyt, til, uh, til de flytter uh, jeg skal leie ut det uh, til turister under uh, Plusbankup ja, Nei, for det er det, liksom det, de, de kan ikke de lokale inngrodde, det er ingen, ingen forventer det, men det er veldig irriterende når sånn det er plutselig ti ganger flere biler, og du kommer hjem fra jobb når du har svettet gjeld, for det er det varmt det er sommer, mm. og så må du ha en irriterende fyr forgrannet som ikke kan kjøre på lokale veier, men for all del. Det aksepterer det, du faktisk. Ja, ja, altså det er det der. Det der. kan du leve med. Ja, jeg kan leve. Selvfølgelig kan jeg leve med det Men det er liksom Derfor er jeg jo mer turist Enn jeg føler jeg ikke Jeg skal en jeg, jeg vil heller sagt Reise til Oslo Så er det Jeg har ikke kjent det her Men det, det er et strøg der det kanskje ville vært Her er det Her må jeg kanskje være for sykt Her er kanskje Det de på trikken nå At her må du være oppspål Lommetyveri Ja det gjør det Det er jo veldig greit Jeg synes det er greit Okej, okay. för du förr liksom du føler det kanske gör lite med området att ja, ja. ja, det det är grejt på en modell, du kan ha extra försäkring, men det... du blir du får på grundfrukt, best det är det bästa så här hade jag hade när ja, då kan jag nog med det väl. Nej, men det jag det du förr och så tar ett lommetyvarna kanske blir mer utspekulerade och så altså, måste vi väl byta plats här i lugg och trik advarslandligt knappt som 10 eller 20 när de men hvis Nei. jeg kan summere opp diskussion så vil jeg si at jeg trekker en linje der uh, jeg frykter ikke turister noe. Jeg er mye mer skeptisk folk som bosetter sig permanent, og som vil ha jobber til folk, som vil på en måte gå in og... Altså, turister på besøk. Jeg er mye mer skeptisk folk som som kommer for å bli. Altså, folk som kommer til... La oss si at det kommer en turist fra Østlandet til, nord, nei, til eh, Kristiansand, og så bestemmer han seg for at eh, eh, her er det finere enn der jeg bodde på Grønland i Oslo, for eksempel. Akkurat, det føler jeg helt reelt, oss si for, for da oppfører, de, oppfører han seg som en lokal. Nei, han, da kan jo... vi bli kjent Ja, hvis de oppfører seg som en lokal, så er det greit. Hvis de følger våre normer i Kristiansand, så er det greit. Og hvis de ikke laver noe kvalm, Självklart, Hvis östländarna som kommer til Kristiansand ser på forstår at marken så går garden, förstår att det alltså du kan inte alltså det är inkörringsförbud i de og de gradene, det och i gardarna så er det grejt och det men men jag tror jo folk från Oslo är på byhöringar i folk i byn så jag tror inte jag tror inte så långt ifrån det själva de ja, de de på gården. Vi köringssä generellt. Men de kjenner jo vår by. De kjenner jo ikke vår måte å på. Men hvis de klarer å tilpasse seg... Det er jo en veldig fjerrkant av måte å tenke på da, i kvadraturen. Det er jo ikke noe som er veldig komplisert. Ja, ja men det er viktig. Altså, i, i kvadraturen så, så går alt i, i fjerrkanter. Så det er viktig det er hele at... Hele Vågsby er jo så det er jo ikke så... Ja, hvis du ikke klarer å skjønne for eksempel at når du er i, i kvadraturen så må du tenke fjerrkant da, for eksempel. Så, så er det inne på noe. Men poenget mitt er at Folk som er på besøk for å se på en fine byen vår, helt topp, det er viktig. Men men når folk kommer her og, og ser at här er det faktiskt veldig bra, og så ser du kanske fem år eh, ned, altså down the road, og så er det kanskje, jeg vet ikke, 40% østlendinger, ikke sånn sånn. Og da begynner du å se at kulturen vil forandre seg og prege seg av de nye innflytterene, og då begynner jeg beskeptisk bli skeptisk. Og da vil jeg begynne å bli redd for å bli knivstokket, kanskje. Men så lenge... Så lenge folk er innom et par uger eller et par måneder i, i ferien, det har jeg ingen problemer med. Der føler jeg at du... Der føler jeg at du, du er veldig pessimistisk til, til menneskerasen generelt, eller til hvordan folk... Uh... nej Bare avslutte der. Jeg føler det en pass. Ja, hvis ikke Tormod vil... Uh... Ah, nei, jeg er mer uenig, altså. Jeg føler... Ja, nei, men nå, jeg... da avslutter vi der. Jeg vil stole opp med på folk som... Uh... Ser, ser området, gjør seg rikån, blir kjent med folk i ja, det er ikke som gjør det. Det er få som gjør det. Nei, ja. Nei, Nei jeg vet ikke hva jeg føler om vi må nærme oss timen her. Om, uh, ja, denne episoden har og... bare flyttet av gårde med denne diskusjonen her. Jeg håper ikke vi ødler hele podcasten med det her uh, for lytterne. Kanskje lytterne forventer underholding, og så kommer du med det her. Men, ja, ja. Nei, men det er jo sånn hadde, vet ikke, jeg er litt tilbake til det, men som jag sånn hadde tidligere, så... Kan ikke vi love litt underholdning i nästa episode, eller? Ja, faen, det er jo... det er det samme for meg. Ja, vi lover underholdning i neste episode. <laughs> Hvis vi, lover, vi anerkjenner at det eksisterer, altså. <laughs> kommer med et løfte till lytterne. Mindre tormod, mer underhållning i nästa episode. Ok. Yes, men uh, bare... Lys og kjærlighed. Lys og kjærlighed, folkens. Husk det, det er viktig. Lys og kjærlighed. Ja, Tomott säger lyss så kärlejd uh, lyss så kärlejd yes Hei, dette er Niels i brunnen. Vi må vinde på at vi nå slipper iTunes. Hva vet du? Horseslisensportet. Et horseslisensportet. Et t-o-t. Understreik t-i-en. Nei, et øvrige pens. Jeg setter på slutten på øvrige andre. Horseslisensportet. Et gmail.com. Denne episoden har jo blitt klippet og produsert av Thor Olav med hjelp av Tormod. Husk å gjøre review i iTunes. Takk for oss.